Czytanie Świętego Ewangelia po Mateuszu. Cóż tedy go słów Jezusa. O Simonie. Rzecze: Gospod przyczuwa. Biaście człowiek, doma cię koi i i winograd i I iskopa njemu pivnicu, i sagradi kulu, i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. I vignogradari, pohvatavši sluge njegove, jedno ga izbiše, a jedno ubiše, a jednoga kamenjem zasušem, opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto, a najzad posla im sina svojega govoreći, postideće se sina mojega, a winogradari, vidješ i sina rekoše među sobom, ovo je nasljednik, «Vodite da ga ubijemo, i da prisvojimo nasljedstvo njegovo.» «I uhatiše ga, pa na napoli iz vinograda, i ubiše.» «Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima oni?» «Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti.» A vinogradči dati drugim vinogradarima koji ćemo davati plodove u vrijeme svoje reče mi Isus zaiste nikada nicali u pisnu kamen koji odvali odbaciš ćeš i dati taj postodi glava od dugla to bi od Gospoda i divno je u očima našim svetog duhova. Evanđelje koje smo čitali, braće i sestre, prije ovog takozvano Vaskršnje Evanđelje u kome čitamo i slušamo i ponovo učestvujemo u onim događajima koji su temelj i ovog današnjeg događaja i okupljanja. Jer ako ne poznajemo temelj naše vjere, događaje koji ga čine nepokolebljivim, onda su male šanse da će nam i ovaj događaj, ova sveta liturgija, biti ište zanimljivi od jednog prosječnog, događaja u jednom praznom i besmislenom danu. Možda samo malo više mirisa tamjana, možda neke drugačije riječi, drugačije konstrukcije, neke molite nama nejasne, ambijent hrama koji ipak ima svoju težinu i djeluje i na obamrle duše Pa sve u svemu nije loše, nedeljom otići, malo uninije prekratiti, malo daha dobiti, bez želje da to postane jedini vazduh našeg života. I uvijek se tako završi, braći i sestre, ako ne poznajemo temelj naša vjera i događaje koji ga činu. Jevanđelje koje smo pročitali nas petoro šestoro ovdje sabranih, jer je teško doći na jutrenje, mučno je na svetu liturgiju koja počinje tek u pola devet. U nekim gradovima i u deset 11 jedanaest, pa je opet teško doći, a na jutrenju nije bilo četvoro petoro, Tamo se čitalo to dragocijeno sveto evanđelje koje, nažalost, pošto nismo bili tu, nismo ni čuli i onda šupljina u duši. Onda i ovo evanđelje koje smo se pročitali nije povezano sa tim događajem i vrlo vjerovatno da nije ni prihvaćeno. Ali mogli smo da smo htjeli da smo malo poranili... Pa bi smo, kako kaže narod, dvije sreće ugrapio. A nema druge sreće i nema sreće od drugog evanđelja, nedjeljno liturgijsko, koje nosi svoju pouku, ali mora biti povezano i provučeno kroz grob gospodnje. Moramo biti prisutni... I čuti ono što su mironosice jutro su čule od angela koji je bio u grobu gospodnjem, praznom grobu, rekao da on više nije tu. Ono što je zanimljivo, braći i sestri, u tom evanđelju, vrlo je jeste hod svetih mironosica ka grobu, Sa već nabavljenim i kupljenim skupocenim irisima, kojima su žene mironosice vrlo rano, htjele da pomažu tijelo njihovog učitelja. Još uvijek nisu bile prosvećene u onoj mjeri duhom sveti da bi huveli tajnu i da bi shvatile srcem da je to tijelo ne njihovog učitelja, iako i nego samoga Boga. Božansko dio. A on iako to znanje još nisu imale, znanje koje bismo smo mi trebali da imamo, vrvo rano poraniše sa mirisima i postavaju pitanje, a koć, iako idu ka grobu, i postavaju pitanje koje nije zaustavilo, nije omelo, a kamo vi dovelo do promjene odluke, ko će nam odvaliti kamen od groba. Čudesna sila ljubavi, koja ide na zaplečačen grob, koji je bio zaplečačen velikim kamenom i pored toga odlaze, idu, vođene ljubavlju i naštene i ne ilaze na kamen odvaljen od groba. I mi, braće i sestre, treba da znamo da ova otvorena vrata i ova, i ova bočna širom otvorena nisu uvijek takva bila. Nije hram bio uvijek otvoren. Bilo je dana kad ovako hrama uopšte nije ni bilo a onaj ko je otvorio jeste onaj koji je iz groba ustao. A taj veliki kamen koji je bio navaljen na vrata groba, na vrata naših srdaca, bio je, braći i sestre, kamen smrti. Niko od nas ovdje sabranio Nije od naših džedova i prađedova, niko ni od naših svetitelja, proroka i angela, taj kamen nije mogao da odvavi od groba, nije mogao da oslobodi vrata ni nama koji danas idemo ka hramu i ulažimo u njega, vrlo često potpuno nesvjesni šta je prije toga bio novim ovim vratima. Da se kamen kakva sila, kakva nemoć da ga otvalju. A evo vidimo danas kako su vrata širom otvorena. I jedan od prvih probrena nas je upravo na pragu Svetoga hrama gdje mi umom ne registrujemo da je nekad bio zapečaćen i čijom silom i na koji način je došlo do odvaljivanja. I sve to za posledicu ima nepogadarnost, slabu, nikakvu vjeru, koju smo spremni da otresemo sa sebe prilikom bilo koje slađe zanimljivije ponude. Uslovno rečeno slađe zanimljivije u onom grehovnom smislu. A zašto? Zato što ne znamo dar i ne poznajemo darodavca. I današnji dan, braći i sestre, evo ga na ovaj način započet, došli smo u hram, ali treba da znamo da smo došli u grob gospodnji i da su vrata njegovom silom odvaljena, silom njegovom čovjeku ljublja. I kad uđemo u hranu, šta mi nalazimo u njemu, braća i sestra? Prethodno se smirivši, kao i mironosice, da mi samo ljubav i namjeru imamo, a nikakvu silu. Tu su ljudske mišice nemoćne, ljudska znanja, ljudska mudrost, ljudsko bogatstvo. U svakom smislu i ono intelektualno ...i bilo koje drugo, potpuno nemoćno... ...jer to je snaga smrti bila, braćo i sesto. Došli smo u ovaj hram... ...i našli ono što nam današnije sveto evanđelje nudi. Kraj je ugalni kamen. Kamen koji je glava od ugla... ...na kome treba da zidam. Do tog dana... ...i do davanja te mogućnosti... ...svi smo zjedali na kamenu... ...smrti. I drugačije nije ni moglo biti. Samo proroci... ...Bogom nadahnuti ljudi govorili su... ...i najavljivali da će se dati nova mogućnost... ...novi temelj, novi kamen. Do tada što zidamo... Zidamo na smrti, jedino što nas od nje može odvojiti je nada u dolazeće pragoslove u mesiju koga očekujemo. Hrista pomazanika očevom, nadamo se i očekujemo kamen koji će nam se sa nebesa spustiti na zemlju i od tog trenutka zemlju učiniti podnožem nogu njegovih i dati mogućnost da na zemlji i na tom kamenu zidamo nebeska zdanja. I mi danas ovdje sabrami, i svi oni koji se danas i uopšte sabiraju pravoslavnim hramovima, doveze da zidaju na tom kamenu. Ono što je ružno vidjeti, ružno primijetititi, Ono što s druge strane moramo priznati, da mnogi od nas i pored otvorenog groba i pored odvaljenog kamena, umjesto da zidaju na ugalnom kamenu, na samome Bogu, na ruci Božoj, na sili Božjoj, opet zidaju na smrti, mirajći se sa njom, Ne rušeći je vjerom u pridnevno vaskrsenje Gospode i Boga i spasa našeg Isuse Hristova. Ako god, braće i sestre od nas, ne vjeruju vaskrsenje Hristovo, On zida na smrti. I to su tragične građevine i tragična stanja. Pogledajte koliko ljudi danas izgledaju sida na tim temelj. Pogledajte kako se građevina u tom fizičkom smislu betonskih, stakovenih i drugih sida na pijesku, to jest na smrt. A sve to je postoji mogućnost da bude drugačije, mnogo drugačije i mnogo bolje. И се много мание труду. И руцерби, брати и сестри, Господ, не тяжьёт нас много до се труду. Раз и доложеному труд по нашим мерам и до сущина то труда буде проявлена крос смирень до того наших труда не зависи ni зідання ni čvrstina zdanja, ni uspjeh našeg poslovanja. I zaista, došavši u sveti hran, malo se potrodivši, što reče jedan svešteno služitelj, nedalno služeći liturgiju, ustavši iz kevije, napravivši nepunih stotinjak metara do hrana, Ušoršiv odat i započeвши svetu liturgiju došlo je do toga da mu se u ruka našao. Šorš sveta putir sveti pun heroje Božije, pun života Božije, pun večnosti i zdravlja. I prichešćujući se zapita sebe pogledaj ovo. Šta smo danas uložili? Šta smo se danas potrudili, šta smo danas primili, a pogledaj šta imamo ka vrhunsku vrednost i najveće bogatstvo zbog truda, kakvog truda, zbog tih 100 metara što smo odvojili, što smo ustali malo ranije, ušli u храм i šta imamo, bratci, sve se kao dar? imamo pun putir život. I mi, braće i sestre, svi pravoslavni hrišćani, imamo mogućnost isto kao taj svešteno služitelj. S tim što treba naglasiti, da se ta mogućnost daje onima koji na pravi način prelaze svetoj liturgiji i znaju šta se u njoj nudi. I uvijek, braće i sestre, imamo taj dar, uvijek imamo putir pun života. I naši trudovi, naša stradanja, čime se ona krunišu, braca i sestra? Pogledajte ljude u svijetu, koliko napora, koliko truda i šta dobiju za to? Ništa. Pogledajte sportista, šta sve treba da uradi da bi dobio neku zlatnu medalju na tamo nekoj olimpijadi, I to ne mogu dvojice ili trojica, nego samo jedan. A svi su se trudili, to su se trudili godinu dana, da bi samo jedan dobio zlatnu medalju. Zlatu, troležnost. I to na kakav način? Idolopoklonički način. Čitar život se trudi da bi se poklonio idolu i da bi od idola dobio odlikovanje. Каква беда, каква пропаста, какав животни промашай, каква вечно трагедия. А ми, братья и сестре, православни христиани, мало се потрудивши, врву, врву мало, не тражи Господ много од нас, и дошавши у свети храм, дошавши на свету литургию, шта примамо, братья и сестре? Kao kad bi na tim olimpijskim igrama rekao, u red, napravi dva čučnja, ne moraš da skažeš preko onih ograničenja, ne moraš ni udalj, skoči u mjesto i evo pekar, evo zlatna medalja. Skoči sa dobrom namjerom i sa blagodarnim srcem i evo i tebi zlatna medalja kao i onome što je skočio 20 metara iz mjesta. Ili onome ko pliva, skače, trči brzo, evo i tebi zato što namjeru imaš. I nama, braće i sestru, pravosvalnoj crkvi u svetoj liturgiji, malo se potrudimo, vrlo, vrlo malo. A šta dobijamo? Pa dobijamo, braće i sestre, zlatne medalje. Nebesko zlato na nebesima skovano, a ovdje na zemlji kroz svetu liturgiju I sve to pričešće predavano svakome od nas. Zar nije to, braće i sestre, veliki dar? Zar nije to velika čast? Zar se ne valja malo potruditi? Da bismo dobili šta? Maksimum, braće i sestre. Pazite, nije to šala, nije to mala mogućnost. Zbog za mali trud... Na koji se naravno ne treba osvanjati, jer on je više nego mali, ako ga budemo upoređivati sa darom. Zato darove i nazivamo darovima. Ko će, braće i sestre, zaraditi krvo Božju. Na koji način ćemo mi zaraditi sve to pričašće? Kojim trudom, kojom žrtvom, smrćom nismo ni tada zaradili? svu krv da izlijemo braće i sestre tako da u venama ne ostane ni jedna jedina ni nismo zaradili braće i sestre ništa jer kako kaže zlato usti jedno je krv čovječija ogrehovljena zaparljana pa makar bila i izlivena a drugo je prečista krv božija Tako, treba znati treba priznati da mi primamo dar braće i sestre. Nikako zaslugu, postio si, pa štako si postio. Molio si se, pa štako si se molio. da osim milostinu, pa štako si dao. Hoćeš da trguješ sa gospodom, hoćeš postop da kupuješ krv Božiju, licem je, fariseju srebroljupče, trgovče, hoćeš na taj način da očiš sa gospodom. Malo si metanisao, hoćeš krv Božje da vrednuješ svoj metanija. Malo dbenja, malo truda i to da ti bude platan. To, to je drznovenije kako ni satan ni nije svojstven. Zato, braću i sestre, treba privlaziti da primimo daru. Nećemo ga primiti ako se ne potrudimo, ali se na trud nikako ne smijemo osvanjati, braće i sestri. To je ta zamka vrlo, vrlo danana, ali vrlo opasna. Znači, uvijek svetlovi trugi privaziti kao ništi, kao siromašti. Trudit ćemo se, ali ćemo dar primati i poštovati kao dar. Ničim zaslužen, kako nas uče... I naši sveti oci, naši sveti preci kako nas uči sveti ono se u viturgiju služiti. Zato, braćuje se, nemojmo da malaksavamo. Život uopšte nije napora, nije teže. Nemaš ovoga i onoga. Pa šta ako nemaš? Doći ćeš na viturgiju i primit ćeš sve. Ono malo nisi uhvatio. Nisi uhvatio svoju omiljenu mrvicu, koja citi tvoje strasti, citi tvoju gordost, tvoje samoljublje. Nju nisi uhvatio. A ovdje načasnoj trpezi imaš hreb nebeski i životvornu krvu Božju. Pa kako može da ne bude dobro? Kako možeš da budeš tužan? nezadovoljan, zabrinut. Zato su, braće i sestre, naši predsjeje hrišćani, uvijek bili dobroga duha, dobroga i vedroga raspoloženja, a nekao mi danas. Pa mjerimo život poslovnim uspesima. Nije uspio moj poslovni projekat, Bog je umro. Nisam položio ispit gotovo je sa mnom, nema više nade za mene. Na ovaj i onaj način došlo do gubitka, kraj svih nada. Poslije vas krsenje, gospodin, poslije vas neselje, poslije si laska duha svetog, poslije toliko godina i toliko svjedočanstava, da je Bog tu, ako s njega svedanom se daje, mi opet tražimo nešto posebno, nešto specijalno. To, braćo i sestre, to je veliko iskušenje i veliki probor. Zato treba živjeti, treba se proditi, ali utjehu i dar, najveći dar i najveću utjehu uvijek tražiti i sigurno uvijek nalaziti u svetoj crkvi, u svetoj i božanstvenoj liturgiji, koja je ovdje, braćo i sestre, zbog nas, znate. Ovo je sve što radimo zbog ljudi, sve zbog ljudi, sve zbog nas. Sve je gospodu desio da bi mi mogli da primimo dar, da bi smogli mogli da primimo blagodan, da bi mogli srce da utješimo i praženstvo vječnog života već ovdje da osjetimo. Zato kad podignemo sveti putir, braći i sestre, kad ga iznesemo u narod i pozovemo ga, To treba da bude veliki događaj za svakog od nas. Obratimo pažnju, to je duhovno mjerenje temperature. Kad se Bog, Brat, Izu se pojavi na časnim dverima, primijetimo kako reagujemo. I ako ne bude srce u trepetu, u poduševljenju, nije dobro. Nije dobro stanje. Bogestan je čovjek. Teško je bogestan. U red bolestan, kad primijeti ovakše će se i sjeliti. Ali čuvajmo se da to ne pređe u ravnodušnosti, da nam to ne postane navika, breću i sestra. Jer dođe jedan dan kad ćemo isto tog Boga vidjeti, dan kad bude došao drugi put da sudi živima i mrtvima. Tada će se srce uplašiti od njega, ali daj strah I ta reakcija neće biti na spasenje, braće i sestre. Saviće se i koljena tog dana, ali to savijanje neće biti pokajničko, nego savijanje onoga ko će vječne muke naslijediti. Zato treba se moliti Bogu, svi zajedno, braće i sestre, da nam se otvore umne oči i da osjetimo da je Bog prisutan, da je Bog sa namo i da nas poziva i nudi ništa drugo i nikog drugog do samog sebe, braću se sest, nam. A ko smo mi, braću i sest, zapitajmo sebe, mi glumci na umišljeni, umišljene veličine, vrlo često totalno u autu, totalno povisno, izoplačeno, gordi, ništa, prah, mugo kako tak izgleda on prismirani manžuri kako je to pomješti na pred očima božji zamisli te boga tvolanca boga čovjeka boga čovjeka smirenog koji je pluvao bio što mora bičeva raspe smrti predal gleda nas u vakve gorde tako je to strašna i užasna scena za njeh Gordost ljudska. I zato je se Bog i protivi, jer je mrska Bog džavovska je. Zato, braću i sestri, smirimo se pred Bogom, pred veličinom dara Božje, pred veličinom ljubavi Božje, pred veličinom njegove žrtve i njegovog velikog dugotrpljenja. Evo, prošlo je nedelje, bio je hiljado razloge da kaže, neću više ovdje dolaziti. Ovdje nema što da se dolazi. Ovdje nema ozbilji, ovdje nema vjerni. Ovo je sve polovo. U odnosu na ono što sam im donio. Donio sam im nebesa, oni miješaju sa zemljom. Donio sam im čistu vodu, oni je miješaju i prave neke zemaljske koktele. Hoće malo ne počem malo zemlje. Donio sam im vječnost, oni pod uslovom da ima kutak vremena u vječnosti za lične programe i za zadovoljavanje svojih potreba. Donio sam im Boga, oni opet hoće čovjeka i hoće đavola. A može da kaže, braci i sestre, dosta je bio, pa koliko bi reklo, dosta je. Treba malo razmišljati na taj način, kako je povuka dolazi svake nedelje, svake liturgije i opet i opet pokušava. Ajmo opet, ajmo da probamo ponovo, ajde može se biti bolje, ajde može da upavi ovaj put jer mnogi od nas nisu upalili, braće i sest, nego se povlačio nad kurbola, ne bili napukon, više dali signal da smo krenuli. Nemojmo misliti da radi mašina koja samo na povlačenje kada napada da neki signal. I ona upalila, braće i sest. nešto, pa je opet stavio. Verduvalo se, ali nije upalil. Tako mnogi od nas još nisu upalili svoje mašine, svoje srce. A Gospod ne gubi strpljenje i evo i današnji dan potvrđuje tu nadu. Nemojmo kao gadarinci, braće i sestre, da prođemo. Nemojmo da padnemo u to iskušenje. Gospod je da ga ne primamo. Primimo ga, braće i sestre, primimo u naše srce. Nećemo se prevariti. Nećemo ostati glavni. Neće Gospod ništa što nam treba oduzeti od nasi. Ništa. Mi ne zna braće i se, ko smo mi. Šta zna čovjek bez Boga koji? Nema pojma koji. Nema pojma o životu. Ništa ne zna. Ne zna i djece ko su. Nema pojma ko su djece. Ne zna ko je on sam. Bez Boga to je nemoguće. Bez glave, braće i sestva. A šta ti je zna? Ništa ne zna. Tako i čovjek bez Boga. Tako i čovjek bez crtve. Tako народ без bez liturgije. Povejte narodom što se pretvorio bez без bez crkva. Poveć postalo zabrinjajuće prekomjerno. Totalno gudilo, totalno zastranjenje. Bez liturgije, bez glave nema nam života, braći i sestre. Nema nam radosti, nema nam utjehje. Nema udalnog камена i zavuce mi trudimo, zavudni zidanom svi ovi projekti koloko godišnji i grandiozni greši u reči ako se ne zideju na pravu slovo Božju na ime Božje na sinu Božjem тамо немој да се осељаваш тоће да се сруши страшним падом неће издржати навете ветра и воде тој грађана на грађана браћу и сестре само црпа праву словна I niko drugi zida na temelju Božije na kraju ugojnom kamenu. I pogledajte kako je to zdanje, braći i seste. Pogledajmo mi danas u 21. vijeku koliko se bavilonskih kurva slušilo, koliko je carstva nestalo i uprav se pretvorilo, koliko civilizacija izgubilo, koliko kraljeva, careva, mudraca otišu u zabora, Pogledajte crkvu Božju kako stoji i kako napreduje. Pogledajte i dan danas, braćo i sestri, zašto? Zato što je njen temelj na nebesima. Ubiću Boga Otca. Kroz ova povaćenja Sina Božje, a sve zidano silom i mudrošću i dejstvom Duha Svetove, Gospode, životvornog. I nama ponudjeno, braćo i sestre, Ako hoćemo naš život da gradimo na tim temeljima. Znate kako je to ponuda? To, to je velika šteta propustiti, braći i sredi. Velika šteta. A imaju rokovi za odluke i rokovi za grad u od koga zavisi i krov u vječnosti. Zato ovdje u ambijentu prepoznajmo Boga, poklonimo se daru Bože, primimo ga braće i sestre i zidajmo na njemu, na njegovoj svetoj i božanstvenoj riječi, svetoj i božanstvenoj vodi. Njegova riječ, njegova volja je krajugljani kamen. Kona njoj zida neće se prevariti i kad nalete velika iskušenja i ispitivanja koja su na pomolu, Neće se pomjeriti, jer Bog to neće dati. Nepokolebljiva sila Božja sačuvat će nas, braće i sestre. I u naletu tih iskušenja sačuvat će nas i u trenutku smrti, kad smrt bude ispitirala naš život, A to je najteži ispit. Ispit smrti je najteži ispit, braće i sestre. Ako njega ne položimo, ništa nismo radili. Ako tamo patnemo, Sve je palo, braći i sestre. A neće dati vas krasli Bog, Bog koji treba da je u nama, kad smrt zaklucana vrata, braći i sestre, da se odvali kamen smrti i da iz našeg srca osjeti smrt Svoj zadar. Svoj zadak poleži u odnosu na miomir, koji imam u srcu, miomir, lagodati Božje. Da osjeti da smo mi već umarli sa Hristom i vastrasli sa njima. Da takav odgovor smrti, da dobar odgovor damo i na dan strašnog ispitivanja na strašnom sudu. I da plaženu vječnost naslijedimo u nebesko carstvo, da se uselimo, braće i sestre. I damo, nemnogo drugačije, slavimo na ovaj način, braće i sestre, većim intenzihetom I mnogo neposrednije, ali direktno povezano upravo sa ovim što sad radimo i činimo, dakle da tamo slavimo onoga koga i ovdje proslavljamo, koga i ovdje primamo, kim se i ovdje tješimo, je dakle Boga našeg, oca Nebeskog, Sine njegovog jedinorodnog i Duha Svetoga, Gospoda životvorno. I ovdje dakle da slavimo i u Carstvu Nebeskom. Amin.